Познімали з мене всі датчики, виписали папір, результат досліду, в якому було багато написано, але я нічого не зрозумів через поганий почерк і медичну термінологію. А коли приніс його своїм лікарям і запитав, який результат, вони мені сказали, написано, що ще на порозі, тільки на порозі фізичного навантаження ваш стан вже був критичний. Що ними запропоновано відправити мене ще в обласну лікарню, де після їхнього лікування оформлять мої папери на щоб оприділити мені групу інвалідності. Так все і зробили зі мною, і я був направлений на втек. А я тим був досить здивований, тому що багато тяжко хворих людей добивалися, щоб попасти на і їх не направляли. Люди з слізми плакали, що не можуть робити, а на втек потрапити не могли. А хоча і попадали, то там вже багатьох відсіювали і не давали інвалідності, звільнення від роботи. А я не відчував в собі квороби і не боліло нічого, і я думав, мабуть вони займе затівають, нічого мені не дадуть на та коли втековська комісія переглянула мої папери і прослухала мене своїми апаратами, дали мені другу групу інвалідності. Те означало, що я звільняюся зовсім від будь-якої роботи і маю право отримувати пенсію по інвалідності. Чотири роки я не доробив до пенсії по старості, зате я пішов дуже молодим до роботи, в 15 років. Трудового стажу у мене набралося відроблених на різних роботах 40 років. З того всього, про що ви довідалися до тепер, я думаю, ви побачили, як Бог допомагав мені на протязі життя, рівняв передо мною дорогу, рятував мене з бідів і турбувався мною на добро мені. Тому я і схотів описати те все у моїх спогадах, щоб ви бачили, як добре з Богом, а друге, щоб прославити у моїх описах Його доброту і турботу про нас. Я не можу про те мовчати, тому що боюся залишитися винуватим перед Богом, якщо не розкажу про діла Його. Він довів мене тут і йшов далі зі мною. Коли я пішов оформляти пенсію в районний відділ соціального забезпечення, я приніс їм документи мого заробітку за 5 років. На підставі чого повинна була нараховуватися моя пенсія. Мій середній заробіток за останні 5 років складав 250 карбованців в місяць. То був хороший заробіток, але пенсії мали свій потолок. Тобто, саме велика пенсія могла бути в сумі 120 карбованців. Більше нікому не давали, хоч би заробіток який був великий. Такий був закон. І пенсіонери отримували 80, 90, 100 карбованців, а 120 – то рідко хто отримував, хіба якісь шахтарі, великі начальники, великі спеціалісти, які отримували дуже великі гроші. Це я говорив про звичайні пенсії по старості, а пенсія по інвалідності нараховувалася набагато меншою, процентів десь на 70 порівняно від пенсії по старості. І я сподівався отримати десь 70-80 карбованців. Теж непогано, якщо урахувати те, що то пенсія по інвалідності. Де в яких людей і пенсія по старості була такою? Та тому, що в мене заробіток був великий, у мене виходило так. Ми обоє з дружиною настроїлися на такі гроші і були вдячні Богові. А коли отримали письмо, скільки я буду мати пенсії по інвалідності, то побачили, що вона буде 120 карбованців. Моя дружина була дома тоді сама і розказує, що коли побачила, що пенсія моя буде такою великою, аж заплакала від вдячності Богові. І так я отримував на протязі чотирьох років, аж доти, поки не виїжджав у Америку назавжди. А перед виїздом нам по закону видавали пенсію за півроку наперед. І коли я пішов, щоб мені нарахували ті гроші, аж тоді зрозумів, чому я отримував е, таку велику пенсію. Та бухгалтерша, яка нараховувала мені пенсію по інвалідності, помилилася і записала, що мій середній заробіток складав 350 карбованців, в той час, як він насправді був 250 карбованців. І на підставі тієї суми мені було нараховано саме високу пенсію, ми з дружиною того не знали. І провини нашої в тому не було. І та бухгалтерша не знала, що вона помилилася. Думаю, що то було Боже втручання, щоб ми були добре забезпечені. Чотири роки це немало. І, видно, Бог не допустив, щоб хтось виявив ту помилку. Та бухгалтерша, яка помилилася, побачила тільки тоді те, коли я вже розраховувався з ними. Зупинилася і не знала, що робити. Думала, думала і зрешті залишила все так, як було. Ще і на півроку вперед по такій сумі нарахували мені. Коли вона виявила свою помилку, я бачив її стурбованість. Тому що я сам був конторський працівник. Вона декілька разів підраховувала мою заробітну плату за 5 років і переконалася, що тоді помилилася 4 роки тому назад. Я сидів біля стола і все бачив, скільки було записано, а скільки було на рахунці. І вона знову рахувала декілька разів, і все так же виходило, на 100 карбованців менше. Я теж, бувши бухгалтерський працівник, розумівся на тому, Бог дав мені бути близько неї, щоб я бачив, як він журився мною. В мені було таке чуття, щоб я мовчав, що я розумію її помилку. Мені не було б зовсім жалко, якби вона зробила перерахунок, і те, що я отримав, зайве, тоді з мене б утримали. Я все одно всі гроші, які мав, залишив у кам'янці, там, де була велика потреба, то для мене вже не значило нічого, чи більше, чи менше, залишив другим. Що мав, те залишав все. Але вона не зробила перерахунку. Думаю, що вона роздумувала так. Цей чоловік не винуватий, бо він не знав про помилку. Я сама винувата. І якщо я це зараз виправлю, то фінансова операція по поверненню раніше отриманих грошей, не може залишитися непоміченою у фінансових звітах і впаде сором на мене перед начальством і всіма, що я допустила таку помилку, хай вже залишається так. Ця якась щаслива людина отримувала зайві чотири роки, отримує ще й тепер на півроку наперед. Якщо не виявилося дотепер, то тепер уже тим більше так як ця людина виїжджає назавжди, і тут же не буде, і видала мені розрахункову відомість йти по ній отримувати гроші. Що це було, як не те, що таким образом Бог потурбувався про мою сім'ю? І багато таких різних випадків було, що я виразно бачив, як Бог вів нас так, щоб нам було добре. Бог потурбувався про те, щоб вирвати мене в служіння людям марнотою і дати мені волю, щоб я міг більше трудитися для Божої церкви, про що я опишу нижче. Я дякував Богові і все життя за таку Його турботу про мене. Продовжую дякувати і тепер, бо Господь добродій мій, коли мені сповнилося 60 років, тоді я отримав вже пенсію по старості. Описуючи про події, пов'язані з моїм виходом достроково на пенсію, я упустив одну важливу деталь. Я просто не хотів переривати хід подій, пов'язаних з тим, а тепер опишу. Коли я лежав у районній лікарні і бачив, як лікарі були стурбовані моїм станом здоров'я, я тоді не знав того, що знаю тепер що ще житиму 17 років, які проминули відтоді, а я ще живу і не був відтоді у критичному стані здоров'я. Тоді, в ті порі, по тому, що говорили лікарі, я дійсно думав, що, можливо, прийдеться помирати. В моїй історії хвороби було записано. Гіпертонічна болезнь 2 степені з преимущественним пораженням сусуду мозга і серця, Ішемічна болясть серця, стабільна ястинокардія і кардіосклероз. І те все, як вони казали, прогресувало так, що я мав підстави думати, що може бути, що прийдеться і покинути землю. І я не панікував. І не смутився, готувався до зустрічі з Господом. Вірю, що Божим милосердям у жертву Господа нашого Ісуса Христа буду спасенний. Та все ж порою був озадачений, як воно буде. Чи не знайдеться серед мого минулого якась перешкода, яка б не допустила мене в Царство Боже? І однієї ночі, коли я спав блаженним сном, десь, мабуть, в другій годині ночі, мене розбудила гра духового оркестру. Я прокинувся і чую, як гарно, злагоджено грає духовий оркестр пісню. Буду співати, славу складати, славу тому, хто за нас вмирав. В палату, де я лежав, крізь крізлять відчинені двері проникало світло з освітленого коридору. Я дивлюся, всі решта сплять, ніхто не пробудився. Дивуюся, як вони не чують. І звідки у лікарні оркестр, якщо то ніч, і взагалі в такий час і розмовляти вголос не можна, і зрешті починаю розуміти, що то нереальний оркестр, що те чую тільки я, бо іначе прокинулися б і другі хворі від таких звуків, то були звуки на всьогочність. І чую навіть кожну партію гри окремо. Так стройно неслася мелодія. Зрешті чую слова співу. І хочу орієнтировочно зловити, де співають. Слухом шукаю, де джерело, звідки несеться спів. І знайшов його у своєму серці. Так виразно лунали послідні строчки тієї пісні. Трудно те пояснити. Но то не було в думці. То було чутні, виразні слова, які не я співав, а хтось у моєму серцю. То були такі слова в кінці тієї пісні. «Тут все минає, там в Божім раї, Стомленним душам раді спокій, Коли піду я в славу святую, Там мене прийме Спаситель мій. Там залунає пісня свята». «Славіть спасенні, там будуть Христа, Пісню спасіння, пісню хваління Буду співати я». І на цьому звуки співу і гри Наче піднялися в висоту І стихаючи замовкли. Я лежав тоді горілець. Всіх бачив у палаті, Ніхто не врухнувся. Оркестр і спів стихли, Стало тихо-тихо. Я старався усвідомити, що це було. І зрешті так переконливо проникся свідомістю, що то з торжеством співав дух мій, що він буде співати пісню спасіння і пісню хваління у царстві Божому. Що-то Бог потішив мене у тихий нічний час, ніжно заспокоюючи моє озадачення про те, чи я дійсно не матиму якоїсь перешкоди стояти перед Господом з хвалою на устах? Із очей моїх потекли гарячі сльози радості і вдячності Богові за Його підтримку і потіху. До ранку я вже не спав, а блаженно літав у мріях моїх, приближаючись до Господа. Чуття того звершенного блаженства не покидало мене декілька днів, тільки з часом поменшало серед життєвої буденності, але погаснути не погасло й досі. Воно живить мене, що недарма Бог післав мені таке пережити. Ще раніше, коли ми добудовували нашу хату, Бог теж потішив мене чудовим переживанням, яке не улітучується від мене за прожиті відтоді роки».